Le petit déjeuner parisienne. la musique l'ange très chic, sélectionnée par Christiane Rovier. Mon dieu, que c'est lâche, quelle tragédie, quel mon dieu, que c'est <laughs> <Hyvää sunnuntaita. laughs> <Hyvää sunnuntaita. laughs> hieman, hieman eri kokoonpanolla tänään, eli nyt puuttuu Aino. Täällä on siis Anniina, Miia ja Natsko ja emmekä vietä kenenkään syntymäpäiviä. E tänään. on vähän selviä Muuten vaan karkkeja täällä kuitenkin. No joo. Ihollakin loppuu herkkulakko. Niin. Menikö hyvin herkkulakko? No joo, mä viime viikolla sitten vähän puhuttiinkin. Kyllä se hmm. joo, mutta en sanoisi, et että tuossa kuukaudessa tapahtuu pitää Joo. Mutta ihan hyvä suori tuossa kuukausi. En mä tiedä, jos mä No joo totta, mm. mutta vois vetää ihan muutaman kuukauden lisää. Aina tuota, mä sitä vois paremmin. <laughs> näin tässä aina kun on alussa tapana tehdä pieni yhteenveto näistä uutisista, niin ennen kuin en edes sinne, niin mulla on huono omatunto asiasta. No. Ja se on se, että mä en viime sunnuntaina maininnut alkavasta Tallinnan mm. talvifestivaalista. Ja se itse asiassa siitä niin, että mä olin kyllä tiedostanut, että talvifestivaali alkaa, mutta kun mä tutustuin ohjelmaan, niin se ohjelma, mitä tuolla netissä näytettiin, niin se oli lähinnä, ja on siis edelleenkin kirkoissa oleva, siellä on ruotsalainen kirkko mm -hmm. ja Nikulisten kirkossa, niin siellä klassisen musiikin konsertteja muutama kappale. Mutta niin huomasin, että talvifestivaaliin liittyy myös jotain visuaalista. Eli viime lauantaista lähtis siis viikko lauantaista lähtien ja vielä tähän sunnuntaihin saakka on tuolla Raekojan raatihuoneen torilla tämmönen ääni- ja show, joka on, niin käytännössä tarkoittaa sitä, että siellä on ensinnäkin torilla on kolme tämmöstä vähän mun mielestä iglun näköistä rakennusta, mm -hmm. joista ainakin toinen kuitenkin esittää tämmöstä, missä se on kuukusen sieni, tämmönen puff mushroom. Mm -hmm. Joo. Ja sä voit mennä sinne sisälle ja, ja siellä on penkkejä, sä istut siellä, ja se kuitenkin kun on ollut pakkastakin, niin vähän semmoinen iglumainen fiilis. Mm. Sitten siellä on kaiuttimet ja sieltä tulee klassista musiikkia. Se on, se on aika kiva semmoinen suljettu, mm. okay. positiivisella tavalla suljettu tila, missä mm. se musiikki on. Sitten on vähän tapainen rakennelma, mutta se, se ei on, sieltä näkee ulos, eli se, on niinku, se näyttää ihan muovikelmulta, se, joka on vedetty siihen. Ja siellä on sisällä piano ja siellä on myöskin tuoleja. Ja ole, mä en ole nähnyt, että siellä kukaan soittaisi, mutta oletan, että siellä soitetaan jossain vaiheessa mm. päivää, että kun sinne on se pieno laitettu. Mm. Mutta tota, sitten sen torin laidalla on kaiuttimia, josta tulee tosi upeita musiikkia. Ja sitten itse raatihuoneen seinään heijastetaan pimeän tullen tämmösiä, ne ei oo kuvia, mutta siellä voi mennä niin kuin, valoshow. Valoshow, siellä menee varjoja ja värejä. Ja tai järvimaisemaa välillä tai semmoista lunta kuin tai joo. lehtiä tosi abstrakti mielessä. Niin, Tulohan tämä Lux Helsinki, mikä oli tuossa no, alkuvuodesta. Ehkä joo, mutta okay. sillä se ei jos se, se valo samallailla. lailla. Joo. Eli okay. siinä on jotenkin ja sit se ääni tavallaan, että tavallaan se, ne, ne kuvat tanssii tai jollain lailla on rytmitetty siihen musiikkiin. Mm. Se on aika tota Vakuuttava. On, on. Se on hieno ollut. Mä kun oon käynyt sitä kattoon, niin oli, mm. oli 15 pakkasta, niin eipä siellä ruukaa ollut. Mm. Mutta, <laughs> <jo. laughs> mutta tota, harmittiin, että mä en nyt tästä maininnut sitten, koska en tiennyt. No mm. jospa tänään yksitte vielä No niin, vaan parantaa <laughs> Mutta sitten itse uutisiin, jäikö mitään mieleen? No, Jos mä en puhuta jo... Trumpista. <laughs> no, hän on ihan niin kuin oma lukunsa. Mutta joo. Tota, voidaan pitää Trump-vapaa-päivä tämän jälkeen. Niin... Tota, joo, siis Emma Kaal jäi. Mua harmitti, koska Sanni ei saanut yhtään palkintoa. Mut muuten nyt ei ollut mitään erityistä. Ei... Mun mielestä olin pettynyt Emma Kaalan niin esityksiin. Joo. No, ehkä ne oli aika paljon Ketä niin. siellä esiintyi? No siellä oli mun mielestä niin esitys siis siis Chiikiltä ja Elastiseltä. Ja sitten yhdessä taas Mikael Gabriel ja Aisa Keliot. Mm -hmm. Ja sit oli näitä uusia. sitten oliks? oli Vesala Eveliina. ja Sanni. Joo. Joo. Ja sit oli näitä uusia yksin sitten Eveliina ja sit Suviteri. Ja <laughs> ne oli semmoiset ihme potpuri. Joo. Joo. En ollut oikein vakuuttunut. mutta siis ne on ehkä vähän perinteisestikin semmoisia. Kyllä, siinä esitykset mun mielestä, mutta sitten jotenkin siis ne palkitutkin niin oli aika semmoisia ennalta arvottavia, että Vesaava mm -hmm. neljä palkintoa, mitkä on siis kaikki varmasti ihan ansaittuja. Alma sai kaksi ja mä että oli mm -hmm. kyllä ihan ansaittuja. Ihan kyllä, kaavaa. joo. Niin joo. Mutta sitten jotenkin, että et ei ollut mitään sellaista yllättävää tai... Niinku. Sykähdyttävää. Niin, Sieltä niin. nousi itse kaksi uutista ylitse muiden. Ja yksi oli tämä, että lava oli huonosti rakennettu, mm. sieltä tiputtiin. Joo. Ja toinen oli sitten, että oli herättänyt närään se, että Arttu Lindemanko voitti tämän suosituin, oli se siis striimatuin. No ei, vaan siis hän saisi ihan tämän vuoden artistipalkinnon, mikä on se kaikkein merkittävä mm. Mutta se so, so, on siis yleisöäänestys ja Artulla on tosi paljon seuraajia, joten mm. en toisaalta ihmettelen että hän on se voittanut Ja, ja sitten pitää sanoa Artusta se, että nyt selvästi Lahti rules. Onko hänkin Lahdesta? No hänkin oli Lahdesta. Mä se josta, että Lindemann on Lahdesta ja, ja sieltä on sitten Ankaraa ja Braddia ja Cheekia ja Niin, no, kaikki on sieltä. Kaikki on oh, Lahest. Niin. Lahest. Vähän niin kuin Matti Nykänen vai onko se sieltä? Ei, se on Jyväskyllä. Ainoastaan se Hyppytorni on siellä niin. Lahdessa. Joo, <laughs> mutta... Joo, vähän semmoinen tylsähkö. Ja mä olin myös pettynyt siihen, että Arttu Lindemann voitti tämän palkinnon, mutta yleisö oli puhunut niin. Niin. Joo. Kaisa sai, mitä niin, <laughs> niin. Ja sitten ehkä se, että, että ne, jotka on innokkaimpia äänestäjiä, niin ne on ehkä just sitä niin. ikäluokkaa, jotka sitten mm, innokkaimpia. Joo, se on. Kaivaa. Kaivaa. Mm, kaivaa. Joo, mä luulen myös. Niin. Onko kukaan teistä katsonut sen blogia? Kyllä mä, joo, siis tiedon mistä on kyse. Hän on, hyvin Hän on hyvin sellainen vilkas nuori mies. Niin. Mä joo. muistan että se on. Parikymppinen, en halua niin sanoa pahasti, mutta hän ei ole yhtään minun tyyppinen niin ku, mm. en yes se, ei hän seurailla, ei, ei niin ylipäätään niinku personaa, persona, siis, siis mitä kattoi jonkun, niin ku, täytyy sanoa se on mielestä ihan reipa reipas supliikki kaveri, että se sieltä. Joo, mutta se ehkä se tyyli on vähän semmoinen että rahaa on, naisia nice, on, kaikkea on. Mm. Niin sit, sit tähän jaksan, ihan semmoinen Lahti-style. <tos> <tos> niin, <tos> niin. <tos> niin. Se, se ehkä sit kuuloo siihen juttuun. Mm. Hän ei vaan ehkä oo semmoinen tyyppi, että mä jaksaisin kanssa Mutta mm, mm. Mut videoita. Okei, okay. no niin. No oliko se nyt siinä sitten meidän viikouutiset? Mä luulen, aika lailla. Siinä. No niin. Laitetaan Sopi. musiikki mennään tosi hommiin seuraavaksi. Kyllä, D-N-C-E, Cape by the Ocean. Masterpiece, to waste time on the masterpiece uh, You should be rolling with me You should be rolling me. me uh, You're a real life fantasy You're a real life fantasy uh, But you're moving so carefully Let's start living dangerously Talk to me baby I'm rolling up Sweet baby you're Dangerous. didn't toukolaaksosesta. Hän on tällä hetkellä ajankohtainen monestakin syystä. Nimittäin äh, Turun kaupunginteatterissa tuossa... Turku vinkkeinen. mainittu. Ja tässä on kuulkaa, muitakin yhteyksiä vielä minuun. Onko, onko Touko? Mutta ei Touko Turusta ja hän on Kaarinasta. Ja ah, no, äh, heille. Heille. No, heille. no siellä minäkin olen lapsuteni ja nuoruuteni viettänyt, kuten toukolaakseni. Mutta siis hän on siis nyt ajankohtainen tämän musikaalin ja sitten 24. Tätä kuuta tulee elokuviin tämä Tom Finland-elokuva, mm -hmm. jonka on ohjannut Dome Rukoski. Eli nämä kaksi ja sitten sen lisäksi nyt on meneillä tämmöinen I am Finland hyvä tekevä. on pro bono-kampanja, että nämä, jotka tähän osallistuvat, niin kerää varoja Tom Finland-säätiölle, joka on siis toukolaaksonen perustama säätiö. Ja sitten tässä on nyt mukana Maria Veitola, Teri Niitti, Jari Sillanpää. Marko Pystömä muun muassa. Ja, tota, sulla oli tähän jatku joku. Tällainen... En anneta olla. Joo. Mutta minusta Toukolaaksonen on, on tota, persoonana ja hänen niinku, elämäntarinansa on mielenkiintoinen. Jos mm. ajatellaan niinku, aikoja, milloin hän on tullut. tullut. Niin, niin. Jos puhut, puhut, puhuttiin niinku, homoseksuaalisuudesta viime viikolla ja kirkon näkökanta, että mm. et vieläkin on pitkä matka. Mm. saati sitten silloin 40-50-luvulla muuttiin. Mm, yeah, mm. yeah. Sitten oli vielä yksi juttu. Nyt oli nimittäin ulkoministeriö, Suomen ulkoministeriö, julkaisi tällaisia suomi-emojija. Miten ne? Mm, emoji! Nyt? emoji. <laughs> niin tota, aikaisemmin tuli tämä sauna-emojija mm. sauna ja jotain tällaisia. Mutta nyt oli tullut Tomo Finland. Kopalakki-emoji, joo. joo. Ja sit oli ollut jotain, siinä oli muitakin jotain, mutta tämä ei mulle erityisesti mieleen. Tietysti, kun on tätä aihetta selvitellyt, niin tota, että hän oli saanut myös oman hymyön. Mut siis joo, mä ajattelen, että mä kerron vähän niin hänen lapsuudesta, nuoruudesta ja urasta ja tämmöisestä. Mm -hmm. ja hän siis syntyi vuonna 1920 Kaarinassa ja siellä sitten asui, neli, hänellä on neljä sisarusta ja molemmat opettajat olivat vanhempia. He asuivat tämmöisessä niin kuin koulurakennuksen yhteydessä olevassa talossa, mutta mä en tiedä missä tämä talo oli, Et sitä en löytänyt nyt sitten. Ja hän tuli tunnetuksi homoeroottisena kuvataiteilijana ja sarjakuvapiirtäjana. vaikutti erityisesti 1900-luvun lopulla homokulttuurin kehittymiseen. Ja hänestä tai näistä hänen niinku piirroksistaan ottivat mallia muun muassa Freddie Mercury ja Village Peoplein jäsenet. Ja tosiaan siis sitten Kaarinasta hän muutti Helsinkiin vuonna 1939, kun oli Turussa ensin kirjoittanut yliopilaaksi. Ja lähti opiskelemaan mainontaa ja hän sitten työskentelikin pitkään Helsingissä tällaisessa kansainvälisessä mainostoimistossa, jossa jätti työt 70-luvulla. Mutta sitten tuossa välissä oli äh, sota ja hän oli aloittanut äh, piirtämisen sitten jo ennen sotaa asiin opiskeluaikana tai aikaisemminkin nuoruudessa, piirtäen, mutta hän piti nämä kaikki piirrokset piilossa. Et niitä ei, kukaan ollut nähnyt. Ja sitten armeijaan liittyessä vuonna 1940 niin hän tuhosi kaikki nämä piirrokset. Eli niitä ihan ensimmäisiä piirroksia ei, ei ilmeisestikään ole säilynyt yhtään. Ja sota-aikana sitten jatkosodassa hän palveli tulen johtajana Helsingin ilmatorjuntarykmentissä. Ja sitten myöhemmin hänet palkittiin tästä vapauden ristillä. Ja sitten tosiaan tässä sota-aikana niin hän hän kiinnostui näistä erityisesti univormuista ja saksalaisten sotamiesten univormuista. ja hän, on sit, hän kertoi sinun sodan jälkeen niin myöhemmin, että, että hän on ehdottom, tai oli ehdottomasti natsismia ja rasismia vastaan, mutta hän kuvasi näitä sotilaita nimenomaan niin kuin kuvan takia. Se oli varmaan se maskuliinisuus mm, ja se, Joo. se erottisuus, Joo. Se, mikä niissä ei, ei, ei niinkään aate. Mm -hmm. Joo, ei, ei missään tapauksessa hän sanot, että hän sanoi, inhoittaa se, mutta että et hän kuitenkin kiehtoi sen se niin kuvallisesti. Eiks. Joo, muutama suomalainenkin nainen sota-aikana langennut saksalaiseen mieheen. Että... No kyllähän missä... näitä oli, joo. Ja siis äh, varhaiset työt siis, tästä niin sota-ajan jälkeen ja ennen sotaakin, niin oli tällaisia vähän pehmeämpiä ja vähemmän dramaattisia kuin sitten nämä myöhemmät okay. työt. Eli hän kuvasi aluksi niin keskiluokkaisia miehiä, eikä niinkään näitä tällaisia tukkijätkiä ja moottoripyörämiehiä, mitä sitten myöhemmin tuli. Mutta hän on todennut, että hän valitsi tällaiset ylimaskuliiniset kohteet ja maskuliinisoi vielä entisestään, esimerkiksi tavalla leukaa ja, ja lihaksia, tai korostavalla niin näissä kuvissa, koska Niitä ei ollut perinteisesti nähty niin homokulttuurin stereotyypiksi tai kuvana niin kuvastona, niin hän halusi tuoda tavallaan ne tämmöset, niin äijämäiset hahmot sinne. Ja hänen ura oikeastaan alkoi siin 50-luulla, 1956 hän lähetti tömseen Yhdysvaltalaisen Physic Pictural julkaisuun kuvia ja niitä julkaistiin Tom Tomo Finland nimimerkillä ja Siitä tulee siis nimi se ei ollut mikään niin hänen tavallaan keksimä, toi Tom Finland, vaan se oli tämän lehden käytäntö, Eli siellä oli muitakin taiteilijoita kuin muun muassa Bruce of Los Angeles ja Spartan mm -hmm. of Hollywood. Mm -hmm. Että et itse asiassa mä oon että hän on sen keksinyt itse, mutta se olikin tavallaan sen lehdestä tullut, tai onhan voinut keksiä silti sen itse, mutta mm -hmm. Mut se tulee tuollaisesta niin lehden konventioista. Ja öö, yksi näistä hänen tukkijätkäpiiroksista on pääty jopa tämän lehden kanteen, mutta, to, to, 1970-luvulla saakka kuitenkin hänen työt oli lähinnä yksityisten henkilöiden Hän ei halussa. muuttanut jenkkeihin sitten no, siis hän kävi siellä tosi et... paljon, mutta niin viimeisenä aikoina niin hän asui mutta Etelä-Kaliforniassa enemmän. Mut, et, koti oli kuitenkin Suomessa koko mutta hän oleskeli sitten aika paljon siellä Kaliforniassa. Ja, äö, 70 luvulla niin, koska hänen taite, taide oli sihasta tavallaan nähtiin tämmöisenä homopornografiana, niin sitä yleensä omisti vain nämä yksityishenkilöt, jotka olisivat kiinnostuneita tästä aihepiiristä. Mutta sitten rikoslakiin muutettiin ja samalla sitten tämän Laaksosen työt, niin ne muuttui vähän valtavirtaisemmiksi. Eli sitten niistä tuli yleisempiä niin niitä alkoi nähdä myös muualla. Ja vuonna 1973 hänellä oli ensimmäinen näyttely, se oli hampurilaisessa erotiikkaliikkeessä. Eli ei ollut kyllä päästy mun mielestä vielä kovin pitkälle tästä homo- tai tällaisesta pornografiayhteydestä. Silti kuitenkin jos ajatellaan, missä hän asui, tai jo 70 luvulla niin San Franciscohan oli silloin ainoa ja edelleenkin hyvin vapaamielinen homoseksuaalien ja kohtaan. Eli siellä oli ainoita paikkoja, joissa homoseksuaalinen saattoi olla ja elää aika vapaasti, että ehkä se selittyi tällä asunpaikkavalinta sillä. Voi olla. Sitten kun tämä Hampurin on järjestetty, niin hän nousi tosi suoraan suosioon. Hän saisi todella hyvän menestyksen ja ryhtyi sitten vapaaksi taiteilijaksi ja lopetti ne työt siellä mainostoimistossa. Ja hän julkaisi myöskin sarjakuvakirjoja ja piirsi mun mm. mielestä tällaista kakesarjakuvaa. Mä en ole itse nähnyt sarjakuvaa, mutta onko se teille tuttu? Ei. Joo. Mä tunnen vaan masia. <laughs> Siinä, siinäkin on univormoisia miehiä. Joo. <laughs> no. Ja tota, äh, sitten... Niin tos 1970-luvulla niin hän alkoi piirtää vähän valokuvamaisempia teoksia tai ne piirrokset muut valokuvaisemmiksi. mutta edelleen sitten, niin se oli kuitenkin sama, että teema kehittyi sitten kohti sitä, minkä me ehkä sitten tunnemme mm. Taumuk Finlandilta. Siis, nyt mennään vähän taaksepäin. Niin, kävinkö mitään siis alan kouluja? Tai siis hän opiskeli vasta mainontaa. Joo, mm. Käsittääkseni... tavallaan niin piirtämistä tai tämä ei. No, no, no, en ole vielä tietoa, että olisi ollut jo. mitään piirustuskouluja. Hän oli siis piirtänyt itse silloin jo Joo, ennen mm. opintoja ja kehittänyt sitten sitä tekniikkaa. Ja 1979 perusti yhtiökumppaninsa kanssa Tom Finland Company, joka sitten mm, he mun mielestä niinku markkinoi näitä töitä sit sen mm. firman kautta. Ja 1984 perustettiin tämä Tom Finland-säätiö, jolle kerätään nyt varoja tässä kampanjassa. Se säätiö perustettiin varojen saamiseksi, mutta toisa, toisa, toisaalta myös siksi, että haluttiin niin levittää tätä homoerottista taidetta ja säilöä sitä. Ja 89, niin hänellä oli New Yorkissa New museumissa näyttely, eli sit päästiin noille isoille. Mm. Sitten vasta 1990 oli ensimmäinen näyttely Suomessa, ja se oli tällaisessa muukaleriassa. Ja viimeinen näyttely oli Almas Anderssonilla, se oli 1993. kanssa. Mm. oli jo aika iäkäskylisiä. Iä Joo, hän siis mm. puoli 71 vuotta, mm, mm. Ja vissiin oli joku tällainen keuhko, ollut keuhkoahtauma tai Joo. <tämmönen> mm. Ja Nyt on siis kaikki nämä, hän on tosi paljon pinnalla, mutta muistan itse ja muistatteko te, oli tämmöinen postimerkki kohu. Kyllä. Siitä on, onko siitä varmaan jo viisi vuotta? No, se oli vuonna 2014, jos mä ihan oikein katoin, muutama niin, vuosi sitten. Joo. Ja mm. niin siis tosiaan Posti julkaisi, että näitä Tomo mm. teoksia postimerkeissään, ja sitten niitä ei muun muassa Venäjällä hyväksytty, koska ne tulkittiin homopropagandana. Mm. Ja niistä nousi toki suuri kohu myös Suomessa, mutta mun mielestä ne kuitenkin otettiin niinku pääosin ihan hyvin vastaan. Mm. Ja sitten ne herätti tosi paljon kansainvälistä kiinnostusta, mm. niitä tilattiin 178 maahan. Sitten musta ne myytiin se ensimmäinen erä, siis etukäteen jo. Ne oli niinku ennakkotilattu tosiaan tosi monesta maasta. Ja eikö Namso ole tehnyt samaan aikaan tämän Tomofillan lakana? No Joo. joo. Ja se oli joo, saman jaikoihin. Ja, tota... Siis nythän saa Tommo Finland kahviakin. <laughs> ja, joo. Silloin on joo. vähän vähän niinku Angry Birds. Niin joo. <laughs> tai Lordilla lorassa. silloin aivan. Joo. Kyllä. se tuli seuraavassa varmaan limua. Niin. Tuli. Joo. Siis hänen tunnetaan tosiaan näistä piirroksista, mutta tiesittekö, että... Hän oli myös tosi lahjakas muusikko. No hän, ei, oli, hän oli opiskellut 1940-luvulla Sibelius Akatemiassa. Hmm. Ja hänen isänsä toimi myös kuoronjohtajana. Että hänellä oli muusikko, vikaa, Mutta käsittääkseni mitään niin virallisesti ei levyttänyt. Tai mm, ei mitä oli hänen instrumenttinsa? Hän, instrumentti, hän laulaa mun mielestä bassona kuorossa. Ja. Hän oli siis laulaja. Uh, sen lisäksi mun mielestä mielenkiintoista, Näh, ottaen huomioon hänen niinku uransa vaikutuksen tähän homokulttuuriin ja niin on se, että hän, hänellä oli elämänkumppani veli mäkinen, hän oli jo 81 vuonna. Mutta hän ei koskaan missään vaiheessa paljastanut perheelleen ja suvulleen mm. tai muille ihmisille, että hän on itse homoseksuaali. Ja mä luin joku mm. niin, hänen siskonsa haastattelussa, joo. se niin tosi myöhään tuli, niin kuin, tajusivat vasta, mm. näkee hänen kuolema aikoihin, että et, et, mikä on ollut tämä suhde. Kun sitten taas jos mä ajatellaan samaan aikoihin, äh, Tuve Jansson, joka mm -hmm. on syntynyt samoihin aikoihin, niin mm -hmm. tuota, eipä siitäkään varmaan niin kuin, suoraan sanoin puhuttu, mm -hmm. mutta kyllähän se... Niin hän on taas ja... kaikkien tiedossa. Niin, sit taas Laaksonen esitteli tämän Mäkinen aina vanhemmille ja suvulle, niin kuin kämppäkaverina. Että mm -hmm. hän ei missään vaiheessa tuonut sitä esiin. Ja... hän ei halua loukata vanhempia. Voi olla. Voi olla. Mm -hmm. Ja siis tämä Kaija-sisko varmaan joka on tämän haastattelunkin antanut, niin hän oli aina, joka tiesi sit siitä, mm -hmm. että hänellä hän oli kertonut. Mut muuten ei, niin se on musta aika mielenkiintoista, että mm -hmm. näin suuri vaikutus, mut sit kuitenkin itse mm -hmm. pysynyt. Oletteko aina tullut mennä katsoa elokuvaa? Ainakin D Domeilta on harvemmin mitään huonoa. No, no, mm. Joo. Mua kiinnostaa sekä tämä musikaali, että... että tota niin, niin. Dome ei ole e Turusta. No, ei ole, se on <laughs> Voit mennä Nyt kun oli, oli viime Turussa, niin oli juuri ensi ilta tuosta musikaalista, niin se oli loppuun myyty. Mm. Sitä on pitkin kevättä siellä Lovomussa näytetään, ja sitten tosiaan elokuva tulee 24. päivä. Mm -hmm. Ketä siinä olikaan pääosassa nyt? Jos nyt ihan väärin muistan, niin tämän niminen henkilö kuin Pekka Strange. Niin no, olikin, Mä tiedän kuin miltä hän näyttää, Joo. mutta mä en oo nähnyt vissiin mitään mm -hmm. elokuja. Ja sit siinä on tää Lauri Tilkanen. Nehän näyttelee myös. Joo. En mielestä toista Mutta Mutta tällaista. voitaisiin soittaa musiikkia Jori Sjörusilta, joka on tehnyt musiikit tähän musikaaliin, joka nyt Turussa pyörii. Ja tässä on mukana myös Paula Vesaola. Kappaa nimi on Satu Maa. jossa musiikin lomassa totesi, niin mainosmihestä mainontaan ja näin todellakin on. Nyt kun me puhutaan mainonnasta ja vaikka toukonkin mainonnasta, niin tämmöisiä kohua tuottaneita mainoksia, joissa tota, on tämmöisiä seksistisiä viitteitä, että niitähän on paljon. Niin se mm. kustatte, että ei taida mm -hmm. tyttö tietää, että on patukkaa tarjolla seinän se takana, en en nainen, jo se todella rintava mm -hmm. nainen, joka laittoksiin jotain maalaskattoa ja pinoteksiä pintaan. Ja. Siis hän on. Ja ja on, näitä on, tai on tai mikä tämä on tää sisumainos, kun sinulla ne just tämmöisen Tommo Finland miehen näköiset miehet poraa sitä asfalttia. Sä ettei että esimerkiksi tämä piloteksia pintaa ja patukkaa tarvella, ne on niinku tuttuja semmoisista puheista. Et mä oon kuullut niitä käytettävän sanontoina, mutta mä en mut tiedä on kaikki, ol, on kaikki Kuom. ollut tuota, mainoksia ja pit, pitkähän tää on niinku <köhön> yllännyt, että, että seksi myy parhaiten mainonnassa. Mm. Mutta nyt tästä on selkeästi näkö, näkyvissä merkkejä, että aktivismi myy tällä hetkellä seksiä paremmin. Ja mulla on taas niinku muutama esimerkki. No ensinnäkin Briteissä on tämmöinen kahvimerkki kuin Kenko ja tota, niiden mainoksessa siis se myy enemmän, enemmän kuin mikään muu kahvi Briteissä ja, ja se perustuu siihen, että Kenko-kahvimainoksessa näytetään tämmöisiä ikään kuin entisiä Eteläamerikkalaisia nuoria miehiä jengillä siinä on hirveästi tatuointeja ja sitten Kenko kertoo, että, että Kenko kasvattaa nuoria miehiä kahvikasvattajaksi ja kouluttaa pitääkseen heidät pois jenge mm. jengeistä. Et, et, et, et tässä on niin hyvin syvät aatteelliset toiminnat mm. tämän bisneksen ta taustalla ja se vetoaa kuluttajiaan ja Kenko myy. No, sit jos Siirrytään taas meidän ystävään Trumpiin, niin nyt oli tämmöinen yleinen boikotti Uberia vastaan, ja ihan siitä syystä, että Uber ei ole osallistunut tähän taksilakkoon JFKin kentälle. Ja tota, muutama päivä sen jälkeen, kun tämä taksilakko oli ollut, niin Uberin suurin kilpailija, tämmöinen kuin Lyft, ilmoitti lahjottavansa miljoona dollaria, tämä on joku tämmönen American Freedom, Society. Miten se nyt vapaa taistelu, mutta jo, jolla, joka ilmeisesti järjestö, joka on ollut paljon järjestämässä näitä mielenilmaisuuksia mm. ja, ja hoikotteja. Ja voitte kuvitella, rest is history. Eli mm -hmm. jos jonkun puhelimesta vielä löytyi Uberin applikaatio, niin on suuri vaara, että joudut ystäväpiirisi hylkäämäksi, koska Lyft antoi rahaa ja plus, että Uber ei osallistunut taksivakkoon. Mitä, mitä teki Starbucks? No Starbucks ilmoitti pian tämän Trumpin pakolaisporttikielto, niin Starbucks ilmoitti palkkaavansa 10 000 pakolaista. No hän Uberinkin sitten jotain tehdä, eli hieman myöhemmin Uber kuittasi tämän Lyftin lahjoituksen kolmella miljoonalla vastaavaan tarkoitukseen. Ja myöskin Airbnb tarjosi ilmaisia yöpymisiä näille niin sanotulle pakolaisille jotka tuota, eivät ole päässeet Amerikkaan sen takia, että olivat kotoisin maasta, joka, joka oli tässä Trumpin listalla. Mm. Eli trendi on nyt selkeästi se, että, että isot yritykset kilpailevat hyvän tekeväisyydellä. Ja se on niin uusi myytivaltti. Ja surullistahan tässä on se, että selkeästi tärkeintä ei ole se kohde tai ne, jotka sitä auttamista tarvivat, vaan se, että asiakkaat saa, saadaan tietoiseksi tästä käden sitaateissa kädenojetu ojennuksesta, eli missään nimessä ei turvauduta nyt nimettömiin lahjoituksiin, vaikka jos haettaisiin vaikka verovapaata tai oltaisiin vilpittömästi haluttaisiin auttaa, vaan ei nyt, nyt niin kuin autetaan ja, ja iso kampanja. Kyllä. Eli, eli jos se tätä nyt niin kärjistäisiin, niin laupedeilla myydään nyt taksimatkoja ja capuccinoja. Mm. Ja onhan näitä esimerkkejä muitakin. Esimerkiksi vaalipäivänä tämä Patagonia, tiedätte, joka tekee näitä retkivaatteita, niin Patagonia sulki kaikki liikkeensä jenkeissä. Ja syy oli nyt se, että he haluaisivat, että heina asiakkaat sen sijaan, että he hypistelisivät ja ehkäpä jopa kauheita ostaisivat Patagonian tuotteita, niin he käyttäisivät tämän aikansa nyt äänestämiseen. Okay. Mm, mutta tämäkin tehtiin isolla rahalla. Joo. Tai ajatellaan nyt vaikka dough. Te tiedätte tää saippua, itse ruskettuutta, mitä näitä on. No nehän perään kuluttaa luonnollisen ja aidon kauneuden perään. Ja se on niinku heidän arvomaailmansa tää aito nainen, eikö Ja miltä näyttää aitonainen? se ei oo se mallin oleva. Ja se on, näinhän se on. Todellisuudessa, jos me mietitään, mikä tämän merkin takana on, niin tämän merkin takana on sama yritys, joka omistaa esimerkiksi aksideodorantin. Ja joka taas yliseksuaalinen. Se on hyvin seksistinen, se koko mm. deodoranttipurkkikin on suoraan joku dildo-kaupasta hankittu. Ja, ja hyvin esineellistävä. Tai, tai Victoria's Secret. Mm. Siihen on esineellistä naista. Ja kuitenkin näiden kaiken kolmen merkin takana on sama yritys. Mm. Eli, Unileveen. Jälleen unileleä, kyllä. Ja. Eli jälleen kerran pelkkä myyntikikka. Pelkkä myyntikikka. Ei sillä, siis mä ajattelen näin, että on ehkä hyvä, että tulee myös sellaisia kampanjoita, joissa muistutetaan tästä aidosta kauneudesta Mutta itse asiassa näen Davenkin mainokset on vähän sellaisia, että onhan on nyt mm. fotohopatta joka tapauksessa mm. ja niin kuin on sinne valittu on. kuitenkin ne, just, niillä on jotain öljyä mm. siihen ihoon. Ja... Että Et olisi, olisi niin, kunnon talvi-iho Ei kukaan, näytä. Talvi -iho niin, nyt kukaan oikeasti näytä kuitenkaan siltä niistäkään naisista. Mm. Niin, niin kun kaikki kunnia tavallaan sille yrityksellä, mutta kun ei sitä tehdä edes tavallaan aidosti. Mm. Niin. Ja sitten vielä tämä, mitä se on, että niin. puhuu. kyllä. Eli selkeästi nyt isot brändit tuntuvat niinku todellisuudessa ohjailevan meidän aktivismia. Eli, eli jos me kuvittelemme, että nyt, nyt me ollaan edelläkävijöitä ja me, me ollaan aktivisteja, niin, niin tota, Todellisuudessa se on taitavaa piilomarkkinointia, jossa, jossa no, nostetaan keinotekoisia arvoja jalustalle, ansaitaan sädekehä ilman, että, sillä on, että jo tehdään todellisia uhrauksia. Niin, mä, mä en miten tätä Uber-juttuakin, että niin kuin, mulla on vähän silleen, että mitä sitten, jos ne ei osallistunut taksilakkoon? Niin, niin kuin, aivan. Että ollaan siis, et, siis, miten Uberta oli, niin on se, että siinä on niinku, on just, mistä, mä puhuin viime viikon jakamistaloudesta. Et siinä on just kyse tästä, että sä teet sitä yksityishenkilönä ehkä muutaman tunnin viikossa. Mm. Voit myös ajaa ammattimaisesti, mm. mutta ei heistä varmaankaan suurin osa kuulu, ainakin Suomessahan alkaa perustua liittoon. Joo, ei, niin, liittoon. Ei, niin ei. Eli sitä voi tehdä myös ei. ilman, että kuuluu mihin ammattiin. Niin, kuulostaa aikaisemmin kaukaa haetuta, että kukaan uber ei saisi liikkua missään. Koska mm. Ja nyt tää hirveä tämmöinen joukkohyökkäys. Niin. Niitä vastaan ja etkaisa vaan. Ja sanoa, että ainakin itse jatkaa nyt Uberin käyttämistä. Niin. Niin. <laughs> mä, tota, mä lähetin tässä itse asiassa Mialle viime viikolla tämmöisen linkin hyvänä esimerkkinä siitä, niin, että, että kuinka nyt isot brändit käyttää meidän aktivismia mm. hyväkseen. Ja mä, tota, Facebookissa oli tämmöinen artikkeli, joka koski tämmöistä tulevaa Marsia, eli jälleen oli Trumpin vastainen mielenosoitus, ja siinä oli itse asiassa yksi tuttu ihminen vielä takana osana niin järjestämässä sitä. Ja se oli niin se syy, että mä rupesin lukemaan siitä. Eli nyt, nyt, nyt se ei ollut naisten marssi, vaan se on niin kuin ideana kai tämä, että, että lähtekää pois työpaikalta, älkää minkä kouluun ja menkää kadulle ja osoittakaa mieltänne Trumpia ja Trumpin hallintoa vastaan. Okei, mutta se juttu ei ollut se vaan se, että kun mä klikkasin tämän artikkelin auki, niin mä pääsin lukemaan ehkä pari riviä, niin Tcharam, koko Näytön kokoinen Kosmopolitan lehden mainostilanne. Niin, mä vaan vilkasin sen linkin ja sitten kun mä olin menossa pois sieltä sivulta, niin se tulee että heikko Ja sen takia mä lähetin sen sulle, koska se oli niinku hyvä esimerkki siitä, niin, että nähdään, että tää on selkeästi artikkeli nyt, jota luetaan. Sinne me isketään, Mainosti. siellä me mainostetaan. Se on mielenkiintänyt ilmiö, jos ajattelee, että ollaan tultu, siis en mä usko, että tai tämmöiset seksuaaliset mainokset vieläkään häviä. Seksi myy varmasti edelleen, mutta joo, kiintoisa trendi. Liittyykö se Trumpiin, liittyykö se ylipäätään siihen, että mä on tullut tiedostavaampia? Niin, ehkä tää on nyt jotenkin tämmönen ja... Ja siihen, että kuluttamisesta on tullut myöskin sellainen identiteetin jatke. Kyllä, sä rakennut sitä, mm. niin mm -hmm. minkälainen mm -hmm. ihminen olet, niin viestit siitä kulutusvalinnon. Ja tämä Ymberi mm -hmm. oli myös hyvä niin esimerkki, mistä minä puhuin viime viikolla se, että, että, että Teemu Selennä, joka oli onnitellut uutta presidenttiä kiittänyt Kyllä. edellistä, niin hänet leimattiin nyt, hän on nyt rasisti ja naisten viha, ihan vaan sen Joo, takia. Että tähän, Trumpin kannattaja. Trumpin kannattaja, niin tämä Uberi on vähän samanlainen esimerkki, Joo. että, mm -hmm. että tota, nyt koettiin, että koska he eivät osallistuneet taksilakkoon, niin ovat Trumpin kannattaja, nyt, nyt kaikki poikotoi mm -hmm. heitä ja, ja nostetaan jalustalle näitä yrityksiä, jotka, siis nyt en halua sanoa, että mä jotenkin Ylen katsoisin niitä yrityksiä, jotka lähtee vastustamaan Trumpia, koska musta on hienoa, että siellä on isoja yrityksiä ja uskallitaan lähteä, mm. koska eihän tämmöistä ole koskaan tapahtunut historiassa, mm. että et presidentti on ollut pari viikkoa. Mm. Ja se pistää ihan hösseliksi. Joo, se mm. pistää ihan hösseliksi, mutta, mutta kansa reagoi. Mm, kyllä. kyllä. Ja siis on hyvä, että reagoidaan ja tuodaan esiin mielipiteet, että on ainakin meidän aikana oikeasti poikkeuksellista, mutta mä mietin tässä Trumpin, Just tämä loukkaantumisteema ja kaikki, mistä on puhuttu. Luonnollisesti sellainen keskiverto Trumpin kannattaja ei ole mikään paha ihminen. Mm. Toivon, eihän se mene niin, että puolta amerikkalaista olisi niinku niin ja, joo, pahoja. Ei Eikä Trumpkaan, no en mä itse asiassa voi hän puolustaa millään <tos> tavalla. Mutta siis, et, mut, et, en mä niinku häntäkään näe minä sellaisena demonina. Et siinä mm. on niinku, hän ajattelee asioita todella mm. vanhakantaisesti ja toteuttaa nyt sellaista politiikkaa, kun ajattelee, ei ehkä parhaaksi, mutta varmaan jon, etu, ei, jonkun etu. kannalta. olevan tämän hetkellä hyväksi. sen mm. mies. Niin. Näettekö te muuten, nythän oli joku tehnyt vastaavan, kun oli tämä America First ja sen sitten tuli hollantilaisen, Tuota, Netherlands Second. second. No, ja nyt oli, oli näen tämmöisen Finland Second. Joo, niitä hirveästi Portugal, Orkania oh, no, ja kaiken maailman. Se ja. oli taisi olla joku yksityishenkilön tekemä se mm. Finland Second. Se, se oli semmoinen, että se ei kyllä aukea huulekko suomalaisille, mm -hmm. että siellä oli Kekkosta ja nykästä joka ilta. Mutta ei, ole. <laughs> <laughs> Mut nyt, ei mulla ei oikeastaan tota, tästä aiheesta sen enempää. Jään niin mielenkiinnolla seuraamaan, että mitä seuraavaksi. Ja kuinka taitavasti meitä pohjallaan, me me niin kuvittelemme keksivämme jotain itse. Ja... Niin. <laughs> ja. Ehkä me ensi viikolla mulla lisää Trump-juttuja. Kyllä. Tota, ennen kuin mennään seuraavaan aiheeseen, niin tota, täällä on Weekendin mm. Starboy. Ja tää kappale lähtee mun rakkaalle alakerran naapurille, joka mua on usein ilahduttanut soittamalla tätä vieralla. Kiva. Track roof in the wraith the con Girls get loose when they hear the song. Hunter on the dash, get me close to God. We don't pray for love, we just pray for cause How so empty need a centerpiece? 20 racks a table cut from ebony Cut that ever into skinny pieces. Then she clean up with her face when I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see the shade. I'm a solid any lane I switch on my coat I kill anything Look what you've done Cesarista tällä viikolla esiteltiin Tiina Eekmannin, joka on siis psykoterapeutti, hänen kirja nimeltään Huijarisyndrooma. Ja mikäs tämä huijarisyndrooma oikein on? No, se on tällainen syndrooma, joka on ihmisillä, jotka on niin kaiken puolen päteviä, mutta ei usko omiin kykyihinsä. Ja siis eli se vika on ei kuulijoissa, vaan siinä ihmisessä, it siinä ihmisessä itsessään. Kyllä. Ja nämä ihmiset niin luulee, että ne on niin vaikka pärjännyt jossain koulun kokeissa tai päässyt töihin tai, tai niin muuten vaan saanut hienoja suorituksia vähän niin kuin vahingon kautta tai sitä, sen takia, että ne on päässyt niin kuin huijaamalla niin, eteenpäin. Niin, on siis, että muut ihmiset luulee, että on parempi kun mä mä oon. Niin kuin minä oikeasti olen. Joo, justiinsa. Koska tuo tota... otsikko on minun jollain lailla vähän harhain. Se on, on vähän, joo, mielestä on, että ei ole mitään sellaisia, että ne itse huijaisi. Mm. Mutta siis mutta ne niinku... itseä Niin. Just, ne huijaa itse itseään ja sitten ne niinku luulee, he itse, itse luulee. On, it, Joo, tämä on itsensä vähättely. On itsensä vähättely. Niin. Ja sitten luulee, että ne niinku onnistuu huijaamaan muita, että olisi muka niinku pätevämpi kuin mitä oikeasti on, vaikka ne on just päässyt sinne työpaikkaan nimenomaan sen takia, että ne on päteviä, eikä sen takia, että ne olisi niinku jotain tuolla ihmeellisesti huijannut. Joo. Mutta tosiaan tästä huijaamisesta, niin tässä täs niinku siinä Hesari-artikkelissa esiteltiin, että vähän niin kahdenlaista just tällaista huijaamista, mitä, mitä tämän, nämä henkilöt niin kuin, harrastavat. Eli, eli yksi on niin sellainen, että, että niin kuin, tavallaan pystyy huijaamaan näitä, tai siis sillä niin että pystyy niin kuin, huijaamaan niitä, tiedätkö, kokeen tarkastajia tai, tai työnetsijöitä tai sun muita tällaisia, että niinku valmistelee hyvin mm -hmm. ja sit, se on niinku, sit ne vähän niinku perustelee, jos ne vaikka valmistautuu hyvin jonnekin johonkin kokeeseen niin sitten ne perustelee, sit saa siitä jonkun kympin tai niinku huippuarvosanan sit ne perustelee sillä, että no ei mulla oikeasti mitään taitoja niinku ole, mutta mä vaan niinku valmistelin tähän hyviä sen takia, että en mä niinku muuten olisi mitenkään pärjännyt mutta kun mä niinku luin Kuinka ihminen pärjää työssään, jossa ajattelet koko ajan? No sehän siinä Joo. oli. Tämä oli just mielenkiintoista, Joo. että kun nämä, usein nämä ihmiset on sellaisia niin perfektionismia tai niin ei niin mikään ei itselleenkään. Niin, nimenomaan itselleen ei Sitten tämä toinen oli, niin kuin, eli oli tämä, niin kuin, että hyvin valmistelet, en mä mitään osaa, että mä vaan hyvin valmistelin tällä kertaa ja sen takia mä pääsin, ei mun mitään taitoja jo. Toinen on sellainen, että ne uskoo niin kuin tuuriin. Että, niin kuin just sattuisiin kokeeseen tulee nämä kysymykset, että mitä mä osasin auta armiassa, jos olisi ollut mitään tahansa muuta, niin en mä ois yhtään mitään osannut ja tämän takia tästä hyvään, kun just sattui nämä oikeat. Tämähän kuulostaa musta loppujen lopuksi aika niinku perisuomalaiselta. Mm. Että jos sä sanot suomalaisille, että ihan vaikka, että, mm. ette, to, että hei sun on kaunis takia, äh, no tää nyt on tämmöinen vanha, tai vitsi sä teit toi no äh, no vähän oli tossa nyt onnea matkassa. Jo. Eikö tää ole hyvin? Että ei sanota, että joo. enkö tehnytkin, että joo. kiitos, koska Niinpä, sä voittaisi hyvää takia. Joo, joo, justiinsa. Ja justiinsa. Artikkeliskin sanottiin, että tämä on tyypillistä sen takia suomalaisille, että me ollaan kasvettu sellaisessa mm. kulttuurissa, missä ei saa kehua Jos on missä, missä, ei saa, mm. niin, missä ei tavallaan saa ja. tuoda sitä kehua. Onni on se onnen onneksi mikä Joo, vakka jonnekin, ja jo. kympilä vahvallustena. Mä kustena. just kanssa tai jotain Hesarin artikkeliä tällaisesta niin kuin, niin kuin ulkosuomalaisperheessä. Ne olivat asuneet jossain Hollannissa, muuttaneet takaisin Suomeen. Ja sitten tota, tietenkin lapset olivat sillä niin että he ovat asuneet ulkomaille tälle. Niin sitten nämä vanhemmat olivat neuvonut lapsia, että älkää sanoko koulussa, että me ollaan asuttu ulkomaille, ettei tule ketään kateellista tai tämmöistä. Ihan uskomatonta. Mutta Mut toisaalta niin näkee myös sen vanhempien... Niin logiikan tällaisena suomalaisena niin. että, että ei haluta ole, ei, erottua. Niin, erottua. Munusta erikoinen tai mielenkiintoinen mulle selvinnyt mm. piirretty. Jos mä, siis ruotsalaisiahan pidetään ja mm. mun mielestä mm. he ovatkin, heillä on parempi itsetunto kuin mm. mm. suomalaisilla. Ja. Mutta mun ystävä, joka muutti Tukholmaan, niin hän kertoi mulle tämmöisen hauskan yksityiskohdan, mi mihin hän törmäsi. Eli kun sä Ruotsissa haet töihin, mm. niin siis tämmönen, niin kuin esimerkiksi amerikkalainen tämmönen omien taitojen mm. liiottelu, mm. että mähän on ehdottomasti ja, ja, ja ja vähän paisutellaan CVtä ja hekselit ja. niin sanotusti, niin se on, se, on niin kuin se viimeisin asia, mitä Just. tehdään ja. työhaastattelussa ruotsissa, ja. niin sinne mennään vähän tällä huijori-syndrooman ihan tässä vaan parhaani tein, Joo. koska se me siellä katsotaan tietty nöyryys Joo. työhaastattelun tilanteessa mm. hyväksi. Aika jännittävää. Mikä kuitenkin taas niin. tavallaan niiden sitä sit perus perus neuvoa. Esimerkiksi Suomessa ja täälläkin musta työnhaus on ennemminkin semmoinen, että niinku, et se, se ei silloin jos joskus niin suomalaiset ja virolaiset vähän niinku paisuttelee mm. itseään tai niin kuin haluaa tuoda niin. itseään, Mut mikä on liitty... aika jännä sitten, että Ruotsissa olisi mm. eri tavalla. Mutta siihen liittyy varmaan myös se ainakin siis mitä itse on nyt seuraillut, mm. niin nämä työn työpaikka-ilmoitukset, mm. niin niissä haetaan tällaista ihanne mm. työntekijää. Mm. Niin kuin se luki siinä artikkelissa, joo. Et, et, et joo. Siis, loppupeleissä usein mm. joudutaan kompromissi. Mm. Et joku kompromissi. Kukaan ei luultavasti täytä kaikki niitä mm. ja mutta silti voidaan löytää mm. hyvä työntekijä. Niin, tota, se liittyy myös tähän huijarisyndroomaan mm. sillä tavalla, että ne työ, työpaikka-ilmoitukset, niin ne luovat sellaisen kuvan, että eihän, ei, ei kukaan, niin kuin, en mä voi mm. täyttää nyt kaikkia. Mm. Vaikka tässä on niinku vaatimuksen nää, että monet mm. jättää just hakematta sen mm. takia, että et mun teet okay. tota ja tota tai mä en tsekata mm. tätä ohjelmaa. Mm. Mut itse asiassa ne työpaikat tai niinku organisaatit hakee vaan mahdollisimman hyvää työntekijää niillä on sellainen mielikuva, että mikä olisi niinku kaikkein optimaalisin tilanne niin Mut nimenomaan. kyllä tietää, että et ei ne saa sellaista työntekijää. Nyt kun tää on siis ilmeisesti kirja, eikö niin? Joo. On. onko tämä olemassa joku parannus, joku lääke? Joo, se laitto siihen seitsemän, joka jotain pointtia siihen artikkeliin, mutta kun mun mielestä ne ei ollut hirveän mitenkään erityisen hyviä vinkkejä tai näin. Muistat semmiä yhtään, mitä siinä olisi ollut? Kun ei mulle se mieleen. No en mä tarkasti muista, mutta siinä oli just tavallaan siitä, että pitäisi niinku ottamaan ylipäätään pahoitettavasta, että kun sulle, jos sun ty esimies sanoo, että sä teit hyvää työtä, niin usko koska mm. ei esimies anna niin kun mennä läpi mitään, mikä ei ole hyvä. Mm. Ja sit Jotain niin, nii tuollaisia, joo. Ja sitten sit, tämä kirjoittaja itse itse käynyt myös yeah. terapi, koska hän on itse psykoterapeutti, yeah. niin sanoi, että se kolmen vuoden psykoterapia myöskin osaltaan auttoi pääsemään yli huijarisyndromasta, koska mä itsellään onnut ja, ja sitten sit siihen hän sanoi, että hänellä oli myös muita ongelmia, mitkä liittyy huijarisyndromaan. Mm. Jos sulla on tavallaan elämässä kaikki hyvin, jos sulla on hyvä itsetunto, mm. niin eihän se sitten mm. välttämättä puhkea. Mutta jopa joka viides suomalainen niin kärsii jollain tasolla. Eli se niin sä sellaista. koet, että sä, sä oot ikään kuin huijannut, tarsinnut huijaten elämäsi. Mm. Niin. Niin. Niin, Ilämässä just, että eteenpäin. sulla on käynyt vaan tuuria. Mä voin sanoa, että mä kyllä aika lailla niin näin itseni tosta. Et mä oon näin koulussa sanonut sillä lailla, että jos on koe mennyt hyvin, mä oon just nimenomaan niin ollut sellainen. No onneksi tuli just noin kysymykset, mitkä mä osasin. Ja sitten kun mä pääsin luisteluskin eteenpäin, mä en mieti, että no onneksi tehtiin just niitä, tossa, just noit liikkeet, mistä mä tykkään ja mitä mä osaan tuossa. Niin kuin... En kyllä Joo. <tos> näin. Joo, Läksinta. ja sitten nyt ihan nykyisessäkin aina. työpaikassa mä ajattelin, että toi vaan niin hyvä tuuri, että just tähän aikaan niinku tarvii, mutta se on en tiedä mistä johtuu. Niin siis joo. mä luulen, että siihen liittyy niinku, suomalaisuuden, ihan perisuomalaisuuden. Mm -hmm. Mä luulen, että jos se oikeasti kärsii tästä niin se niin. aiheuttaa kyllä jonkin sortin ahdistusta. Joo, hän... joo. Niin, tää, oliko se Eklund. Eeglund, eh, niin hänkin sanoi siitä, että tota... Useimmilla on niin ahdistuneisuushäiriöitä tai masentuneisuutta ja mm. tämmöistä, että ne liittyy myöskin yhteen siihen, että mm. ei, ole, ei ole jollain tapaa niin kuin täysin mm. sinut itse Ja sitten mä luulen myös, että tietyllä tapaa niin nykyyhteiskunnassa on aika kovat paineet, vaikka nuoreilla ihmisillä ja, ja lapsillakin. Ihan ja ja, niinku, ja tämä niinku mm. sosiaalinen media, mitä mä just, aina syytän. Just, just, ni, joo, tota, kautta usein... joo, joo, niin mä luulen tällaisen sitten niin kun näkee koko ajan tällaisia kiltokuvaesimerkkejä, ja jollain tapaa, niin sit vertaa niihin ja sitten onkin, että ainoa on, ei musta ole mihinkään tyyppisesti. Mm. Kyllä, mut Siis se on täysin voitettavissa ja on tämän tämän se on mun myös positiivista tässä artikkelissa, että se on kuitenkin aika lievää monilla. Mm, no kyllä nimenomaan, joo joo. Tällä niin kuin mä pystyin identifioimaan, mutta en mä oska, että se mun elämää ei kontrolloi tai mitenkään. Mm. Että et vähän vaan nähnyt, että itsellä varmaan perussuomalaisia piirteitä niin. tai mitä nyt muuta epävarmuutta onkaan. Mutta siis... Ja varmaan kaikilla. Niin, jollain tavalla. No, artikkelissa oli tutkimuksia tehty, että jenkeissä, siis kaikista maista, mistä me niinku en uskoisi, että tätä olisi, jenkeissä niinku 70 prosenttia ihmisistä jossain vaiheessa elämään niinku kärsii tästä, joo. ja 10-20 prosenttia niistä niinku vakavasti. Joo. Eli tota, aika paljon 70 prosenttia jenkeissä, kun siellä nyt on sellainen, je, yeah, kaikki me ollaan hyviä, ja mahtaisin, ja sillä, että osaas America osaa. American first. On just tulee, missä, siinä niin niin. on että niin kuin tällainen, että kaikki mm. vaan menestyy ja vaikka niin mm. tulee mm. varmaan, koska kyllä ihminen myös omat rajansa sillä tavalla tietää. No että niin. ei voi, joo. jos sä oot vaikka opettajaksi opiskelu, niin että sä voit tehdä pitää niin kuin lääketieteelliset toivonpiteet. Niin jotenkin se, kun tuntuu, että kaikki nämä olisivat niin superismisia, se. niin sitten joo. en mä nyt sano että noin liittyy ehkä toivon. Joo, sen, mutta... joo. Ja mä tiedän, joo. että monella ihmisellä esimerkiksi työpaikan mm. vaitamiseen liittyy sit just tämmönen, mm. jos sä käytetään nyt vaikka tuota termiasyndrooma, eli, eli ei vihdytä nykyisessä työssä mm. Mutta koetaan, että en mä varmaan mitään muutakaan niin, osaa. Niin, ja ei usko että hän joo, lähtee hakemaan muuttotöitä. Kaikin liittyy. Kummatakaan, että niin irtauduttaisiin sitä. Aivan, aivan. Ja, ja niin lähettää joo, rohkeasti hakemaan. töitä. Ja sitten se siis oli aika jännä, kun just niin kuin siinä luki tässä artikkeliskin, että Tiina Ekmanin mielestä just se ahdistuneisuus ja niin perfektionismi ja sitten niin ylikriittisyys on... Niin kaikki neljä minkä näistä on niin jo altistaa tai on jotenkin niin kuin, äh, suoraan liitoksissa toisiinsa tai näin. Että just tällainen, että ei mm. riitä niin kuin niin. fiilis. Niin, just oikein kun mä sanoin joka viides Suomessa, niin mm. se ilmeisesti perustuu just näihin amerikallukuihin, että sitä ei ole Suomessa joo, tutkittu. Joo, joo, niin sitä just tämä Ekman sanoi, että epäilee, että niin, Suomessa on, on tai arvioi. Mutta mä ajattelin siltä, että vois ehkä olla vähän enemmänkin, koska meistä on, on hyvin, hyvin niinku... kautettavaa. Inhimillinen mm. piirre kaik kaikessa. Tietysti jos se, jos se sit äärimmäisyyteen vietynä niin. voi, voi todellakin aiheuttaa ihmiselle ja hankaluuttaa sen elämää, jos todellakin koit, että, että mikään ei ole ansaittu. Niin, nimenomaan. Mä ajattelin, että on hyvä, että tällaisista puhutaan, jo, että, että, tämäkin on, että vaikka se kuulostaakin niin vähän harhajohtavalta, mm. niin nyt ehkä sit jos... Meidänkin kuuntelijat teetään, mikä on huijarisyndrooma, niin oppii tunnistamaan niitä. Mm. Et hei, asiassa muutkin ajattelee näin, että ei tämä juttu ole hyvä. Mä, muutkin saattaa ajatella, että miten, miten mä oon päässyt niin Joo. täällä eteenpäin. Joo. Niin, niin tota, ehkä pikkuhiljaa tästä päästään pois. Ja aletaan, niin taas palataan semmoseen... tuntuu, että me olla, eletään nyt vähän mm. ihmekuplassa. Mm. Niin jos se kupla menisi niin nyt rikki tämä joten... <laughs> Tää huijarisyndrooma. Niin tuli tulit tähän... sä tosta mieleen tämmönen... Tämä nyt on hyvin pinnallinen esimerkki, mutta tämmöinen elokuva, siis siitä on mm -hmm. vuotta, kun mä näin sen. Mm -hmm. niin siinä oli Gerard Depadieu mm -hmm. pääosassa ja, ja sen elokuvan nimi oli että trop belle eli mm -hmm. liian kaunis minulle. Mm -hmm. Ja se kertoi siis tämmöisestä perheen isästä, Gerard, oli, jolla mm -hmm. oli erittäin kaunis vaimo, ja kaikki anivat, että kyllä sulla on kaunis mm -hmm. vaimo, näin. ja hän itsekin rupesi miettimään, että miten, et miten mulla voikin olla noin kaunis Joo. nainen, mä oon niin kaunis vaimo, ja ihana, niin kuin, mm -hmm. kaikin puolin kaunis, ihmisenä kaunis, ja ulkonäkö mm -hmm. kaunis, että et enhän mä nyt ole ansainnutkaan noin kaunista naista. Ja, ja koko tämä kun se rupesi pyöri näissä jutuissaan, niin hän aloitti suhteen sihteerinsä kanssa, joka oli niin, niin tavanomaisen mm. näköinen ja sitten se, että se vaimo ei voinut ymmärtää, et mitä hän on tehnyt väärin, mm, mm. niinku, Mikä tuossa ihmisessä ja, on parempaa? Ja, ja, ja sitten on ne yrittäjänä, kun sä oot niinku liian kaunis ja. mulle. Mä en oo niinku ansainnut sua. Ja. ja hän selkeästi koki, se oli hyvin tehty elokuva vielä ja. Raskalas, osaa tämmöisen tämmösen dialogin. Siinä ei paljon tarvita. Mutta siinä oli ikään kuin samanlaisesta huijarisynrookasta kysymys. Että se mieskin rupes niinku kokea, koki, että et se, niinku, se on liian kaunis ja ihana mulle, niin. että enhän mä sitä ole, Että et mä nyt aloitan tämän suhteen tän sihteerin ja. kanssa. Niin. Intona minä tästä suomalainen näyttelijä Armi Toivainen joka on sanonut siitä että hän on aina niinku opiskelua josta lähtien niin päätynyt aseen hauska rooli ja hauskuutta rooli että hän piiloo piiloutuu niiden niin, taakse ta tai joku tämmöä näkin justi just, just, just joo ja sit hän, hän temmoi oikeesti osaa ammavan sana tällaisen mm. roolin minkä ja, siis sitä, mutta hän oli siis ajatellut mm. että, että koska hän oli aina kehuttu hirveän hauskaksi, niin hän on pakko olla ruma. Hän on ollut tullut, tullut niin tämmöinen -hmm. hän on varmaan hirveän rumaa, koska hän on aina hauskaa kaikkea mielestä. Ja hän päätä on aina Mutta Se nyt pidä ollenkaan paikkaansa. Niin, Sain, niin, niin se, niin, se, niin. se on jänna, kun kääntää niinku että no, jos mä niin mä Niinpä, en mä olla kaunis ja hauska. Niin just, hmm. niin just. Joo, joo. No tämmöstä. Kuulkaa, laitetaan tällainen musiikki tällainen, tää sopimus, musta. Dan Edward and the two dragons sin Good Man Down, the <laughs> här Here is a story About a boy and a girl She woke up a morning Felt alone in this world Despite the love for her, you couldn't keep her from leaving again. She had to do it. She cried in the night. she brought her flowers in the daytime. She tried and she tried to forget the past and all her past crimes. Despite the love for her. He couldn't keep her from leaving again. She had to do it. How could she shoot? flowers in the daytime He gave up the fight When she was out committing new crimes Despite the love for her, he couldn't keep her from leaving again She had to do Mitä, te, mitä teille sanoo aloitetaan näin että mitä teille sanoo pitäis mainita yksi suomalainen muotimerkki Samuji. Ei mä moi just, <kustella> no, just samojussi koske. <kustella> joo joo. Joo jotenkin joo. se. Joo. Sitten Marimekko tulee seuraavaksi. Ja mitä vielä? Noit nyt on Minna Parkkinen kuin parikka. parikka. Pari joo, joo. kenkä. Joo. No noja jo kyllä kolme sellaista, mitkä tulevat varmaan ekonomiassa niin, jäsenä. Niin. Samuji on tehnyt kyllä mun mielestä tosi nopeassa ajassa, tosi, tosi hienoa. Sitten, sitten on se nukella. Ivana Helsinki, onko sekin joku? Onko sitä enää? On, on. Se, se, se, se, se, on koska sen johtoon valittiin joku tällainen tuttu nainen. Muistatko, me puhuttiin siis sitten, hmm. Joo, mutta että onko Paulo Suhonen se. Okei, mennään vähän taaksepäin. Sanonko teille hyeres Joo, siis on tämä ranskalainen. Kyllä, eli hyeres järjestetään taas huhtikuussa Ranskassa ja tämä on jo 31 kertaa, kun tämä, mm -hmm. tämä kilpailu siis, festivaali on ehkä väärä sana, mm -hmm. kilpailu järjestetään. Ja tämä on kilpailu, johon tota, haetaan ja sinne saa siis ha hakea ja osallistua nimenomaan nuori, vielä alaopiskeleva muotisuunnittelija tai valo, niin muotin valokuvaaja. Mm -hmm. Eikö Aalto-yliopistosta aina haeta sinne? Äh, joo. En mä, tota varmasti muutkin saa, mm. mutta tota, niin sitä pidetään niin ponnahduslautana alalle mm. ja se, tota, sieltä haetaan kansainvälistä näkyvyyttä ja niitä tärkeitä kontakteja työtarjouksia, ja, ja työtarjouksia. Ehkä sen takia, että johtavat, kaikki johtavat muotitalot nimenomaan sponsoroi koko kisa, eli sieltä mm. on edustajia paikalla katsomassa tulevia kykyjä. Yeah. No tänä vuonna Kutsun kilpailuihin on saanut kolme suomalaista. Maria ei. Korkela, Eeva Rönkkä ja Sofia Oksanen, joista Maria Korkela on nyt nimenomaan sitten muotisuunnittelija. Sitten toisesta Eeva Rönkkä, hän, oli, hän suunnitteli hattuja ja Sofia Oksanen valokuvaa. Toivottavasti meni oikein päin. Jaa. Jos ei, niin pyydän anteeksi. <laughs> Mutta he ovat saaneet kutsun finaaliin ja he ovat kaikki alun opiskelijoita, eli entinen taikki. Siis meillähän on myös Lahdessa, meillä on muotoilu. Muotovisi Joo, mä, et, voisin. kyllä se tuli. Että mä en usko, että se siis välttämättä tarvii mitenkään... kriteeri, mutta Joo, sieltä hei. on. Mutta tuli vaan mieleen, että esimerkiksi viime vuonna oli kolme Aalto-yliopiston mm. opiskelijaa siellä ja he pärjäsivät tosi hyvin. Et mun joku, anteeksi nyt tämä mun on huono niinku, muisti, mutta mä en muista mikä hänen nimi niin oli, mutta joku näistä Opiskelijoista jopa no, siis Maaranen. Siis suomalaiset on, ne kaksi kertaa suomalainen on voittanut koko kisan. Eita. 2012 ja 2013. Jopa, mä, en nyt, mä en muista, mutta okay. siis Maaranen oli yksi näistä. Joo. Joo. Ja sen lisäksi 2015 ja 2016 myöskin kolme suomalaista suunnittelijaa oli kutsuttuna kilpailuun. No jotkut jopa puhuu jo Suomi-ilmiöstä, <laughs> <laughs> mutta joka tapauksessa monelle voittoa tärkeämpää, nimenomaan nämä kokemukset ja kontaktit. Joo. Ja mä katsoin vähän, että mit, ketkä tänä vuonna pääsee. Ja, ja nyt kun mä katsoin, että ketä pääsi, niin sitä suuremmalla syyllä voimme olla ylpeitä, että siellä on kolme suomalaista edustettuna. Nimittäin tänä vuonna kutsun on saanut, jos puhutaan maista, niin Ranska, Etelä-Korea, Sveitsi, Intia, Hollanti ja Uusi-Seelanti. Mm. Eli Suomi on ainoa pohjoismaalainen okay, tai Baltiasta. Mm. Mm. Joo, joo, joo, täältä. Ja tämä alueelta. Kyllä, vaikka Aloit. muuten esimerkiksi Ruotsia, ja Tanskahan. Mm. Tosi iso se Joo. niin kuin ja on osaavat myydä. <laughs> Joo, kyllä, kyllä. Mä katsoin vähän netistä tämän Maria Korkelan vaatteita, niin no tyypillistähän tämmöiselle kilpailulle on se, että, että jotta sä pääset sinne, Joo. niin niissähän pitää olla jotain erityistä. Eli ne, ne on kaikkein muuta kuin kaupallisia. Joo. Ja nämä, nämä Mariankin tota, siinä oli kuva hänen vaatteistaan ja sitten tämä englannista oli, teksti oli näin, että Her clothes look like a of bodies behind a shower curtain Oho. with photoprints. Niin, oh, tämä on, on Marian, Marian niin. vaatteet. Joo. Oliko mitään Siinä oli yksi kuva. No ne oli kyllä keltaisia, mutta että bodies behind a shower curtain, photoprints. Mutta, nyt, mutta... Tämä kyllä... Nyt, niin kuin... Piirtynyt Kyllä, <höhön> mutta varmasti siis leikkaukset, materiaalit Joo. ja sitten se persoonallisuus on tärkeää. Joo. Mä jotenkin koen itse olevan ihan väärä puhumaan suomalaisesta muodista sen tarkemmin. Ja niinpä mä sähköpostitse haastattelin Pia Siemistä, joka on tämmönen muodin, muodin asiantuntija suomalainen Joo. ja tehnyt paljon näytöksiä muutenkin, seuraanut ja seuraa edelleen Joo. alaa. Ja Mä kysyin että mitä hän pitää, että hänen tällä hetkellä niinku kiinnostavampia suomalaisia Joo. nimiä ja merkkejä. Ja Pia sanoi myös näin, että yksi kiinnostavimpia on tällä hetkellä Samuji. Mm -hmm. Ja sitten hän mainitsi tämmöisen kuin R kautta H eli Riihelä-Hernesniemi se on tämmöistä tyttöenergiaa. Ja heidän niitä vaatteita on näkynyt tosi paljon kaikissa niin kuin julkisten päällä. Heillä on Just... tämmöinen miki-maus mekko musta. Okei, okay, joo. Siis, siinä on, niin kuin, mä taas huidon täällä käsillä, <laughs> <jonka määräisesti, laughs> <mutta> se on <laughs> se usein musta tai valkoinen se mekko, Näin, ainakin tämmöisiä mä oon nähnyt, joo. tai os osiksi mä nähnyt vaan mustia. Mutta siinä on tavallaan, niin tämä rintamus on tehty semmoiseksi, siinä on kaksemasta tota, vähän niin kuin mikkihiiren korvaa. Joo, okei, okay. eli se on se, on se tyttöenergiaa. Jaa. Niin, se on tosi kaunis Mekko ja se aika elegantti, mutta toisaalta. jotain... Niinku... No toi Jaa, kuulostaa sumia. oikeastaan kivalta, koska mun mielestä liikaa on ollut suomalaisessa suunnittelussa semmoista androityminisyyttä. Mm, ja mm, tämä ei kyllä ainakaan kuulosta siltä. Se ei ole mikä se on super mutta se on niinku sellainen, on että jotain. rento ja se on, joo, se on aika kiva. Ja edelleen suurimpia on kuitenkin Marimekko. No Marimekolle kuuluu sillä lailla uutta, että, että siellä on nyt Anna Teurne, niin sanotusti, Puikoissa. Puikoissa. Ja, ja monet odottaa paljon, paljon merkiltä nyt kun siellä on Anna takana ja uskotaan, että Anna tekee upeita työtä. Mm. Ja toivotaan, Piakin sanoi että Marimekon kevään mallistossa olisi aiempaa enemmän naisellisempia mekkoja ja vaatteita, jotka näyttäisivät upeilta, vaikka ei olisikaan 180 senttiä pitkä. Tämä mm. se itse asiassa se mistä tykkään Marimekossa, että siellä, siellä on paljon sellaista, mitä en pukisi päälleni, niin, mm. mutta siellä on tosi paljon sellaista, mitkä mun mielestä sopii tällaisella tavallisella tallaajalla. Eli mm. Pia kritisoi sitä, että viime mallistossa vielä, kun Anna ei ollut mukana, oli liian paljon sellaisia vaatekappaleita, jotka olisivat solahtaneet omaan arkikäyttöön ja va vaatteeksi. Nyt odotukset ovat korkealla. Ja Anna on tuonut tähän mallistoon ymmärrystä modernin naisen elämästä, ja, ja siellä on uudenlaisia juttuja, polyyretaanista, materiaalista valmistettuja viittamaisia vaatteita, joita voi käyttää takin sijaan esim. pyöräillessä. Tämä mm -hmm. pitää varmaan nähdä. Tulee nä vielä sellainen, että on semmoinen lepakko. Kyllä. No <laughs> sitten Halska. samuji. Ja samuji jotenkin on merkki, että vaikka on jotenkin, en ole nyt jaksanut, Seurata ja jotenkin mennyt liikaa. Tiltä niin silloin jo voida jotenkin heti tuli mieleen molemmille ihania leikkauksia. Siis hintalaatu ei ole halpa, mutta on niin hienot materiaalit. Samoin on päällä. Se on sanoi näin, että takit ovat upeita, mutta monien mielestä vaatteiden leikkaukset ovat niin kapeita, että vartaloltaan aikuisimmalle naiselle ne eivät sovi. Mallisto ovat, ovat mielestäni hieman liian vaihtelevia ja ehkä niissä saa välillä liikaa kokeellisuutta. Mm. Mä, tuota, itse alennusmyynneissä mm. bongasin sellaisen aivan ihanan, nyt tämä menee tosi mutta mm -hmm. se samujen niin kuin liivitakki. se oli mm -hmm. ikään kuin takki, se oli semmoista vihreätä tweed-kangasta, mm -hmm. mutta sinne se oli se ollut hihoja. Ihana. Mm. Ja siinä on niin hienot vuoret ja, ja kaikki. Se oli aivan ihana ja se siinä, siinä Hengarillakin se näytti niin ihanalta. Mutta kun mä pistin sen päälle, niin se mielikuva siitä niin dramaattisuudesta ja, ja kaikki. Siis mähän näytin ihan tontulta, koska se on pitkä takia, mä oon ja. lyhyt ihminen. Et siinä pitäisi olla hirveän korkeat kengät tai jotain, mitä täällä Tallinnassa ei ainakaan voi käyttää. No, se Eli se jäi, Eli se jäi sinne, mutta muuten niitä siis, on ihana katsoa ja toivottavasti hän niin pitää sen laadun. Mä tykkään ja... myös niistä väreistä, Et siellä on aika paljon maalaheistä väriä, mitä mä mm. olen siis nähnyt. Niin joo, sitä... mm. niin murrettuja Ja sitten hän on hirveä, hirveän, hirveän kauniit nämä kaikki mainos. Tai nämä miksi niitä sieltä on, joo, joo. joo. Sitten Pia mainitsee Nanson. Mm. Ja, ja tota, Manson on yrittänyt paluuta monta vuotta, ja jotenkin Bia oli sitä mieltä, että, että rohkeus puuttuu vielä. Mutta mm. siellä on, on nyt uusi on johtaja, kuin Noora Niinikoski, ja häneltä nyt Nansollakin on odotuksia. Toivoo, niin. olet mieleen myös sellainen kuin Arela. Onko siinä juttua. Öö, Mikä? Eipä, oo. Hän vaatii, Pia mainitsee tämmösen. Sitten mä kysyn, että onko jotain uusia suunnittelijoita tullut, hmm. joita olisi mainitsemisen arvoisia, niin Pia mainitsee tämmösen kuin Sofi Sälekkari. Ja Sofi Sälekkari on tehnyt muun muassa Nelsonlecki-malliston, olisi vuosi sitten, mutta tota, ne olivat kuulemma istuvuudeltaan, printeiltään ja ideoltaan upeita. Mutta ja Pia odottaa kovasti, että Sofii perustaisi oman merkin. Tällä hetkellä mä usein suurin osa kai ongelma on se, että nämä taitavimmat suomalaiset suunnittelijat niin ovat isommalla merkillä mm -hmm. töissä. Et ei, ei riitä. Sit pitäisi olla niin paljon sitä taloudellista tukea, mm -hmm. että, sitä ja lähtee. että Suomessa sulle sitä... ei riitä asiakkaita. Niin. Tietysti nyt kun on verkkokauppaa, niin se varmaan niin. on vähän mm -hmm. Ei tarvitse olla mitään omaa liikettävää. Uusi suunnittelija, jonka Pia mainitsee, on Sofia Järnefelt, joka suunnittelee muun mm. muassa ja Pia, Pia kehuu Sofiaa ja sanoo, että osaa yhdistää upeuden ja käyttökelpoisuuden. Sitten oli vielä yksi tämmöinen, mikä Pialle tuli mieleen kiinnostava suunnittelija. Tämä oli mulla ihan niin vieras nimi Tuomas Merikoski Aalto. Tuomaksesta näin, että ei kovin kaupallinen, mutta toisaalta britti Vogi on aina nostanut Merikoskiallon näytökset esiin. Et voi olla, että hänestä kuullaan mm. tai sitten joku ostaa hänet itsellensä. Mm. Joo. Sitten Pia sanoi, että hänen mielestä, kun puhutaan suomalaista muodista, niin kannattaisi mainita tämmöinen julkaisu kuin A Round Journal. Ja Täällä on takana pitkään muotitoimittajana työskennellyt Miia Dillemuut, ja mä muistan Mian äidin jo, että Mian äiti oli jo jossain Anna ja minä mm. lehdessä yli 20 vuotta okay. sitten, teki tosi pitkään kaikki yeah. okay. nämä lehtien muotijutut. Yeah. Mutta Miia Dillemuut on perustanut tämän julkaisun, ja hän on siis, joo, Piia sanoo, kolmannen polven muotitoimittaja. Ja julkaisun ideana on tuoda muodin ja muiden luoviin alojen tekijöitä esiin. Vastaavaa julkaisua ei Suomessa kyllä varmasti enää voit Toivotaan, kyllä ainakin ajattelin itse ensi kerralla kun on Suomessa, niin etsiä tämän julkaisun katsoa, mitä siellä on. Okei, mutta ehkä yhteenvetona se, että Marimekko on edes ehkä varmaan edelleen ainoa, joka yrittää tavoitella jotain laajempaa kohderyhmää mm. ja jolla on taloudellisia rahkeita myös mm. saavuttaa se. Et suomalaiset merkit on vielä niin pieniä, marginaalisia, mutta toisaalta niissä on niin. tosi paljon potentiaalia. On, on. Mm. Mutta Pia ehkä alan ihmisenä sanoo vielä sen, että markkinointiviestinnällisesti ja brändin näkökulmasta katsoen ehkä liian kotikutoisen oloisia, jossa ehkä törmätään nyt just tähän huijarisyndroomaan, mm. että lähetään liian vaatimattomasta, että tuote puhukoon puolestaan, mm. kun se ei valitettavasti. Ehkä meillä on kulttajien näkökulmastakin vähän sellaista, että, että pitää olla käytännöllisiä vaatteita. Mm. Että, että mitään niin kuin, liian mm. editoriaalisia vaatteita, niin ei niitä voi käyttää missään. Mm. Että kun tavallinen mm. suomalainen käy kuitenkin mm. töissä ja kaupassa, mm. niin ei sitä tarvitse sit ei. tehdä niin kauheasti. Mm. But... Veikkaan, että ulkomaalaiselle, jos ulkomaalaisen pitäisi mainittaa joku suomalainen merkki, niin se on varmaan marimekko niin tulee joo. mieleen. Ja on paljon, paljon myymälöitä. Joo. Samuihan itse asiassa on avannut nyt ainakin yhden liikkeen New Yorkiin. Okay. Mm -hmm. Ja sitä on kyllä Jenkin mediassa nostettu esiin, mm -hmm. että tota, toivottavasti lähtisi myymään. Joo. Joo. Mutta tota, joo. Tämä oli Pian, pian katsaus tu, tulevaan kevääseen ja suomalaisen vuotiin ja, ja mm. tota, toivotetaan kaikkea hyvää ihmisille, jotka sillä alalla toimivat ja kyllä. Kyllä. Suomen ja, on. Suomalaisilla mm. on paljon, paljon tota hyvää näkemystä ja, ja tota, pitää pitä, tavallaan se suomalaisuus siellä saakin mun mielestä näkyä. Mm. Erotutaan mm. Siellä. Tähän ehkä sopisi Ed Sheeranin Shape of You päätökseksi. The club isn't the best place to find the lovers of so the bar is where I go. Mm. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast and then we talk slow. Mm.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 She'd smell like you Every day discovering something brand new I'm in love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 She'd smell like you Every day discovering something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 Every no day I something brand I'm in love with your body Come on be my baby Come on Come on I'm in love with your body Come on be my baby Come on Come on I'm in love with your body Come on be my baby Come on I'm in love with your body Every day discovering something brand I'm in love with the shape of you Noni kullu sat loppu höpinät tässä, tota, mistä me puhutaan ensi viikolla? Ehkä me puhumme vihasta. Juu, ja ennakkoluuloista. Ehkä tässä siinä meille <hä> aiheita. Tota, koska kenelläkään on parempaa ehdotusta, niin, <häköhä> niin tota, tulkoon tähän lopuksi taas viikon klassikko. Ja tässä on kappale, joka voisi olla vaikka Tommo Finlandin lempikappale 80-luvulla. Tämä on siis Ketietä? Boy Georgia Kamakamilia. Sen sävelin. Hyvää loppusunnuntaita ensi viikkoa. Ensi viikko. Moikka!